Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla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 Wa syara al-umuri muhdasatuhah, fa inna kulla muhdasatin bid'ah, wa kulla bid'ahatin dalalah, wa kulla dalalahin fi al-nar. Ikhwani fiddin ma'ashur al-Ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kita yang lalu telah kita sebutkan beberapa penjelasan fadilatus Syeikh Al-Allamah Salih Ibnu Fauzan hafizahullahu taala dari hadis yang ke-17 Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan inna allaha katab al-ihsana ala kulli shay'in fa'idha qataltum fa'ahsinul qitlata wa'idha zabahtum fa'ahsinu al-zabha awi zibha wal yuhidda ahadukum shafratahu. wal yurih zabihatahu perjelasan tersisa barakallahu fikum kata syiqh al Fauzan. hafidhahu allahu ta'ala fa qawluhu sallallahu alaihi wasallam ucapan rasulullah sabda rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza qataltum fa ahsinul apabila kalian membunuh maka perbaikilah cara membunuh hada amun lil kafiri wa ghairihi ini sifatnya umum baik terhadap orang kafir ataupun selain mereka. Qala sallallahu alaihi wasallam kemudian Rasulullah mengatakan wa idza dhabhtum dan apabila kalian menyembelih al hayawanat allati yusra dhabhuha yakni menyembelih hewan yang disyariatkan untuk menyembelihnya. Atau yang dimubahkan, diperbolehkan. Untuk menyembelihnya. Apabila, apabila kalian menyembelihnya. Baik, barakallahu fikum dalam rangka menunaikan ibadah. Seperti. Zabuhu al-uduhiyah. Menyembelih. Hewan kurban. Di hari raya Kurban. Atau untuk dimakan Atau kalian menyembelihnya untuk mencegah gangguannya Seperti Binatang buas Anjing galak Fa'ahsinu az-zabha Maka perbaikilah Cara menyembelihnya Jangan sekali-kali engkau menyiksa binatang sembelihan dengan cara menyeretnya atau engkau seret ia dari telinganya atau engkau menyembelihnya dengan alat tumpul atau engkau lemparkan dia dan kau biarkan begitu saja Fa hadzalah yajuz liannahu ta'zi bulha maka yang demikian ini barakallahu Fikum tidak dibolehkan karena ini bentuk siksaan terhadap binatang sembelihan. Fa ikhwan fi din agzani Allah wa iyaqum walwajib an tazbahha bi ashal ma yaqunu. Maka yang wajib adalah Engkau menyembelihnya Dengan yang paling mudah Dan juga barakallahu fikum, Apabila engkau telah menyembelihnya Jangan bersegera Jangan buru-buru Untuk memotong bagian Dari anggota badannya Sebelum ia benar-benar mati Isbir Ilah antamu dah, sabarlah sampai binatang itu benar-benar mati, benar-benar ia sudah tidak bergerak. Maka selama padanya ada gerakan, ada roh, maka jangan engkau kumpulkan padanya ala azab. Jangan kau kumpulkan padanya siksaan Azabul maut wa azabul tekti. Siksaan kematiannya dan siksaan pemotongan bagian anggota badannya. Dalam kondisi yang belum benar-benar mati. Bal tatrukha ila an tamuta. Bahkan yang wajib adalah engkau biarkan dia sampai ia benar-benar mati. Ikhwani fill din a'azzani Allah wa iyyakum. Wakadzalika min ihsaniz-dabhhi an takuna 'arifan bikayfiyatiz-dabhh. Demikian pula kata Syekh Hafizahullah ta'ala wara'ah Termasuk kebaikan di dalam menyembelih cara yang baik sikap yang baik adalah engkau adalah seorang yang arif yang sudah mengerti tata cara di dalam menyembelih falayati jahilun yuridu an yata'allam hayawan wa maka janganlah Datang seorang jahil yang ingin belajar. Kemudian ia menyiksanya. Maka janganlah menyembelih. Sembelihan tersebut kecuali orang yang memang telah mengerti kaifiyah. Tata cara di dalam menyembelih. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wal yuhidda ahadukum shafratahu dan hendaklah seorang dari kalian menajamkan pisaunya as-shafrah سواء كانت للقتل كالسيف baik itu untuk membunuh seperti pedang atau كانت للذبح كالسكين atau untuk menyembelih seperti pisau Yajibu an takuna haddatan wajib agar alat tersebut benar-benar tajam hingga bisa memotongnya dengan cepat bisa memotong sembelihan dengan cepat Kemudian, wal yurihdhabihatuhu dan hendaklah ia menenangkan sembelihannya Yaani barakallahu fiikum ia menyembelihnya dengan sifat yang menenangkan tidak dipukul sebelum disembelih tidak membiarkan lama dalam memegangnya tetapi hendaknya bersegera melakukan proses penyembelihan maka inilah barakallahu fikum yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan dan ini termasuk dari mahasinu hadaddin termasuk dari kebaikan agama Islam annahu dinul ihsan bahwa agama Islam adalah agama yang ihsan yang baik yang menaburkan kebaikan, bukan agama yang jelek, agama yang buruk, atau agama yang hendak memberikan siksaan tanpa dasar yang hab. Farikhwanifiddeen aazan yallahu wa iyyakum maka inilah bimbingan nabawiyah, bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau bimbingkan. Di dalam hadis yang ke-17. Paip selanjutnya kita akan beranjak pada hadis yang ke-18. Qala <tosuk> al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala An-Abi Zarjund ibn Junadah wa Abi Rahman Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhuma An Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kata, "Ittakil Allaha حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمعها، وخلق الناس بخلق حسن." Rawah al-Tirmidzi, dan dia berkata, "Hadis yang baik, dan dalam beberapa versi sahih." Dari Abu Dharr Jundub ibni Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'at ibnu Jabal radhiyallahu anhuma dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda: Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada dan ikutilah kejelekan dengan kebaikan ia akan menghapuskannya dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik Diruayatkan at-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadisun hasan dan dalam sebagian nuskhah disebutkan hadisun hasanun sahih beliau mengatakan hadisun hasanun sahih Ikhwan fi al-Din, ma'ashir al-ikhwa, rahimani wa rahimakum Allah. antara hadis yang sahih dengan hadis yang hasan, bahwasanya hadis yang sahih lebih kuat daripada hadis yang hasan Maka hadis yang sahih adalah suatu hadis yang diriwayatkan seorang yang adil yang sempurna hafalannya dari awal sanad sampai akhir sanad dan selamat dari asyudud dan illah dan al-ilal selamat dari syad dari keganjilan dalam bentuk seorang rawi menyelisihi atau seorang rawi yang siqah menyelisihi rawi yang lebih kuat darinya atau yang lebih banyak jumlahnya dan selamat pula dari ilah dari penyakit Adapun hadis yang hasan adalah hadis yang diriwayatkan seorang yang adil yang hafalannya di bawahnya seorang yang berada pada tingkatan hadis yang sahih, hafalannya lebih lemah. Kalau yang pertama tamuddabat, lebih sempurna hafalannya. Maka <coughs> hanya ada perbedaan dari sisi adzabat saja dari sisi kekokohan dan kekuatan hafalan namun pada dasarnya barakallahu fikum hadis hasan masuk dalam kategori hadis yang sahih namun derajatnya lebih rendah dibandingkan hadis yang sahih Ucapan beliau rahimahullahu ta'ala Hadithun hasanun sahih Dari ucapan Al-Imamut Tirmidhi Hasanun sahih Ya'ni anahu yaruihi min pariqaini Ya'ni bahawa beliau rahimahullahu ta'ala meriwayatkan Dari dua jalan tarikun sahih wa tarikun hasan satu dari jalan yang sahih dan yang satu dari jalan yang hasan sehingga dikumpulkan dengan istilah hasanun sahih maka kata syekh al-fawzan hafidhahullah hadha akrabu maqila fi syarh hadihi al-kalimati ini yang paling dekat apa yang kita sebutkan pada syarah kalimat ini. Dan ini sebagaimana disebutkan pula oleh al-Imam Ibnu Jamaah rahimahullahu taala. Di mana beliau al-Imam Ibnu Jamaah rahimahullahu mengatakan wa qawlu at-Tirmidhi wa ghayrihi haditsun hasanun sahih bahwa ucapan at-Tirmidhi dan yang lainnya dari a'immah haditsun hasanun sahih ay ruwiya bi isnadaini bahwa hadis itu diriwayatkan dengan dua sanad ahaduhuma yaqtadi as-sihhat wal akhar al-hasan yang satu menuntut kesahihan yakni dengan jalur yang sahih dan yang lain dengan jalur yang al-hasan. Atau juga al-muradu al-hasan al-lugawi. Atau ini maksud pula dengan hasan adalah hasan secara lugawi. Wa huwa ma tamilu ilaihin nafsu watah, watastahsinuhu. Di mana jiwa condong kepadanya dan menganggapnya baik. Bhaiwan Fidin Maashurolai Khaw Roheimani Warahimakum Allah. Hadis ini padanya ada tiga kalimat. Ada tiga kalimat. Setiap kalimat adalah wasiat tersendiri. dan itu adalah manhaj manhaj bagi seorang muslim yang ia berjalan di atasnya dalam kehidupannya yang berkaitan dengan muamalahnya kepada Allah berkaitan pula dengan muamalahnya dengan dirinya sendiri dan berkaitan dengan muamalahnya bersama manusia. Awalan fi ta'amulihima Allah. Yang pertama adalah muamalahnya bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka muamalah seorang muslim, seorang hamba. Dengan Allah subhanahu wa ta'ala adalah. Kata Syekh hafidhahullahu ta'ala yajibu alal muslimi an yattaqiyallaha bi ta'atihi wa tarki ma'siyatihi wajib atas seorang muslim untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mentaatinya dan meninggalkan maksiat kepadanya maka at adalah melaksanakan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan dan meninggalkan apa yang ia larang. Maka ini semua barakallahu fikum upaya seorang hamba untuk melaksanakan perintah Allah jalla fi'ula dan meninggalkan larangan-larangannya itu akan membentenginya dari azab dan kemurkaan Allah Jalla Subhanah. Taqwa Allah, taqwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah kalimatun jami'ah. Suatu kalimat, suatu ungkapan yang mencakup. Yang menghimpun semua perangai-perangai kebaikan. Dan takwa adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh makhluknya. nya taala Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 131, "Wa laqad wassayna alladheena utul kitaaba min qablikum wa iyyakum attaqullaha" dan sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang diberi Alkitab, sebelum kalian dan kepada kalian hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Maka takwa adalah kalimatun jami'atun azimah. Suatu kalimat, suatu ungkapan yang mencakup yang menghimpun segala perangai-perangai kebaikan dan merupakan ungkapan yang sangat agung. Akhwani fi din a'azzani Allah wa iyyakum Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ittaqillaha haitsu ma kunta Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di kau berada Fyajibu al-Muslimi an yattaqi Allah fi ayyi makanin. Maka wajib atas seorang Muslim setiap Muslim untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun ia berada di tempat manapun ia. Hey nama yaub haruma ketika ia nampak berada di tengah-tengah manusia bersama manusia. Atau ketika dan ketika dia sendirian. Maka janganlah berubah. Mu'amalahnya bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun. Apabila dia ketika bersama manusia menampakkan taqwa. Menampakkan kesalahan. Tetapi tatkala ia. Naam. Bersembunyi dari manusia. Tidak nampak di tengah-tengah manusia. Ternyata dia menampakkan kemaksiatan dan pelanggaran. Terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadha munafikun. Maka ini munafik atas syahafidhaullahu ta'ala. Nasalullah as-salamata wa Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita. Agar selalu berada dalam taufiknya. Baik ketika bersendiri ataupun bersama orang lain. Bahkan amalan yang ia sembunyikan jauh lebih banyak dibandingkan yang nampak di hadapan manusia. Dekhwanifiddin a'azaniallahu wa'iyyakum. Dan ucapan Nabi SAW Haythu ma kunta Dimanapun kau berada Yadullu ala annal insana yajibu alaihi alla yanzhura ilan nas Menunjukkan bahawa manusia sewajibnya Wajib atasnya untuk tidak melihat kepada manusia Walayakshana dan tidak takut kepada manusia. Wa inna ma'ayakshallah subhanahu wa taala. Tetapi ia hanya takut kepada Allah subhanahu wa taala. Baik. Ketika ia bersama manusia atau ia bersendiri, maka ia senantiasa. Memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu kondisi dan keadaannya. Bahkan seandainya pun dia bersembunyi dari manusia, maka Allahu Jalal wa Ala tidak ada apapun yang tersembunyi baginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di dalam surah Ali Imran ayat yang kelima. 5 Innallaha la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wa la sama' Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yakhfa alaihi shay'un Tidak tersembunyi apapun baginya fil ardi wa la sama' Baik di bumi dan tidak pula di langit sebagaimana sudah sering kita jelaskan ketika datang kalimat nakira fi siyaqin nafi fatufidul umum. Di mana dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan la yakfa alaihi syai'un. Datang dengan kalimat nakira fi siyaqin nafi fatufidul umum. Demikian pula Allah уажаллаху аляh berfirman dalam surah An Nisa ayat 108. Ya'astaghfu naminan nasi, wala'ya'astaghfu naminallah. Mereka dapat bersembunyi dari manusia, namun mereka tidak ber, tidak bisa bersembunyi dari Allah. Seseorang bila ingin bersembunyi dari manusia bisa ia menyembunyikan sesuatu dari mereka, merahasiakan sesuatu dari mereka. Tetapi tidak ada seorang pun yang sanggup merahasiakan apapun terhadap Allahu Jalla Fi'ula. Amman nasu fa hum la an batinika wa law kunta Adapun manusia kata Syekh mereka tidak tahu apa yang ada dalam batinmu walaupun engkau duduk di tengah-tengah mereka, engkau berada di sampingnya, bersebelahan dengannya. Wa mimbabi aula Allah ya alamu angka syi'an anhum dan lebih-lebih lagi mereka tidak akan tahu apapun tentangmu bila engkau bersembunyi dari mereka. Lakin Allah Taala ya tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mahatau oleh kerana itu Nabi Sallallahu alaihi wa ala alihi wa bersabda ketika menyebutkan al-ihsan sebagai tingkatan tertinggi dalam agama al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa'inlam takun tarahu fa'innahu yaraq ihsan adalah Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya dan bila engkau tidak sanggup melihatnya maka ia Maha melihatmu. Akhwani fid-din a'azza niyallahu wa <hah> iyyakum, sebagian manusia kata Syekh kalau mereka berada di negeri muslimin, ia menampakkan islam. Ia menampakkan islam. Tapi kalau dia pergi ke negeri kafir, ia menyamar, bertopeng dia. Ia mencocoki perilaku dan perbuatannya orang-orang kafir. Fayatalawwanu kama tatalawwanul hirba Ia berwarna-warni berubah warna sebagaimana berubah warnanya bunglon dia menjadi bunglon Bersama muslimin dia menampakkan Islam menampakkan kesalehan tapi ketika berada di negeri kafir dia menyamar berubah keadaannya Wahada amrun la yajuz. Ini perkara yang tidak dibolehkan. Maka yang wajib atas seorang Muslim adalah. Agar dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan selalu merasa diawasi oleh Allah. Dimanapun ia berada di negeri apapun dia. Ini yang pertama. Nasihat pertama dari Nabi SAW. Ittaqillaaha haytsuma kuntah Bertaqwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kau berada. Kemudian kata Syekh Hafizahullah taala kedua. Nasihat yang kedua adalah bainahu wa baina nafsih, antara dirinya, antara dia dengan dirinya. Allah sallallahu alaihi wasallam Wa atbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha Dan ikutilah, iringilah kejelekan dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapuskannya. Fa idza sadarat min al-'abdi sayyi'atun yajibu alayhi an yatuba ila Allah Bila muncul dari seorang hamba suatu keburukan, kejelekan maka wajib atasnya untuk bertaubat kepada Allah dan mengikutinya mengiringi kejelekan tersebut dengan kebaikan-kebaikan fa innal hasanati yudhibnasyayat karena kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan keburukan-keburukan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Hud ayat 114 Wa aqimis salata farafain nahari wa zulafan min al-laili inal hasanati yudhibnas sayiat dan tegakkanlah salat pada kedua ujung siang yakni pagi dan petang dan permulaan dari malam Sesungguhnya kebaikan itu akan menghilangkan kejelekan-kejelekan. Sebagaimana pula barakallahu fikum Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadanu ila ramadhana mukaffiratul lima bainahunna idza ustunibatil kaba'ir." Salat-salat lima waktu. Jumat. Kepada Jumat yang berikutnya. Dan Ramadan. Ke Ramadan yang berikutnya. Ini akan menjadi mukafirat. Sebagai penggugur dosa-dosa. Yang terjadi di antara dua waktu tersebut. Apabila. Ditinggalkan dosa-dosa besar. Faizwan fiddin azan yallaahu iya kum. Maka ucapan Nabi saw tamhuhah ia akan menghapuskannya, ay tuziluhawatukafiruhah ia akan menghilangkannya dan menggugurkannya. Subhanallah. Segala puji bagi Allah subhanahuwataala sehingga kata Syeikh. Hada min Allah subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk fadilah dari Allah. Apa yang disebutkan barakallahu fikum dalam hadis ini. Naam termasuk dari perkara-perkara yang akan menggugurkan dosa-dosa seorang hamba. wakadzalika man hafaza 'ala al-fara'id fa inna 'anhu adh-dhunuba demikian pula barang siapa menjaga al-fara'id yang wajib wajib maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menggugurkan dosa-dosa kecilnya maka janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah bahkan bersegeralah untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah azza wajalla berfirman dalam surah Az Zumar ayat 53: "Kulia ya ibadil ladina asrofu'ala anfusihim, la taknatu min rahmatillah. Inna Allah yafiru al-zunuba jamia'an. Wahai hamba-Ku, wahai hamba hamba yang merap mereka melampaui batas terhadap diri diri mereka." Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Maka taubat itu akan memperbaiki akan menghilangkan pusat dosa, dosa sebelumnya. Bahkan seorang musyrik dan seorang kafir apabila dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan memberikan ampunan kepadanya. Allah berfirman, "Qul lil ladina kafarū" Inyan tahu yugfar lahum ma pada salaf katakanlah kepada orang-orang kafir bila mereka berhenti dari perbuatannya dan meminta ampun kepada Allah subhanahu wa taala akan diampuni bagi mereka dosa-dosa yang telah lalu. Wa ikhwani fiddin, aazan yallahu wa iakum. Lalu bagaimana dengan dosa di bawah kekufuran dan kesyirikan? Tentu Allah lebih mengampuninya lagi. Maka jangan sekali-kali engkau menganggap dosa itu besar. Yang dengan anggapanmu akhirnya engkau berputus asa dari rahmat Allah. Engkau berputus asa dari taubat. La, Bertobatlah kepada Allah. Namun tidak cukup hanya taubat dengan lisan. Bahkan hendaknya engkau mengikuti taubatmu dengan amalan saleh. Kala Ta'ala Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-70. Illa man wa amana wa amila amalan saliha faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kanallahu Allah wafurur rahimah kecuali orang yang bertaubat dan beriman serta beramal saleh dan maka mereka mereka itu adalah orang-orang yang Allah akan ganti kejelekan mereka dengan kebaikan dan Allah subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ya quli fid din kita berdoa dan berharap kepada Allah subhanahu wa taala semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu dan senantiasa bertakwa kepadanya dimanapun kita berada dan termasuk hamba yang selalu mendapatkan taufik dari Allah untuk mengikuti setiap dosa, kesalahan dan keburukan yang kita lakukan dengan amal-amal kebaikan yang semoga dengan itu akan bisa menghapuskan dosa dan keburukan tersebut Amin Ya Rabbal Alamin Naktafi bihada al qadar wa jazakumullahu khairan Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikum wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh